el ministre d'Indústria, Energia i Turisme, José Manuel Soria, ha avançat que el rebut de la llum baixarà a partir de l'abril. El govern popular complirà així el compromís adquirit per mantenir congelats els peatges. El govern mantindrà congelada la part corresponent als peatges, de manera que sí, com a conseqüència de la subhasta, hi ha hagut una disminució aproximadament d'un 14%, la repercussió en el rebut de la llum serà d'una baixada per al pròxim trimestre d'un 6,5%, va explicar ahir el ministre. Sòria va valorar com a favorable la notícia, sobretot perquè és positiva per a les famílies que s'acullen a la tarifa d'últim recurs, que són el grup majoritari a l'Estat. De fet, serà la primera vegada que s'ha baratit la factura de la llum des de la liberalització del sector al juliol del 2009, any en què es va crear la tarifa d'últim recurs, com a única tarifa que fixa el govern per protegir els clients partícules amb una potència contractada inferior als 10 quilowatts. Gairebé 4 anys, la tarifa d'últim recurs només ha baixat una sola vegada, un 2,29% l'octubre del 2012. Però aquest aberratiment va quedar diluït en el rebut de la llum perquè va coincidir amb l'augment de l'IVA. El ministre Soria ha insistit diverses vegades que el govern no manipularà la tarifa a través dels pH, sinó que aquesta variarà només en funció del mercat, és a dir, del resultat de la subhasta. I la subhasta elèctrica d'ahir entre les comercialitzadores habilitades per al subministrament de tarifa, és a dir, Endesa, i Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, Hc i Eon, es va tancar amb caigudes de preus del 14%. D'aquesta subhasta de periodicitat trimestral depèn del cost de l'energia i el pes que té el rebut de la llum és aproximadament d'un 50%. L'altra meitat del rebut l'ha congelat el govern, correspon a les despeses regulades pel sistema elèctric anomenades PHs.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 El Sant, Andreu, el Sant Andreu disputa aquesta nit a dos quarts de 10 de la nit el partit més important de que portem la temporada, la tornada de les semifinals de la Copa Federació Tenerife. I ho farà amb un 2 a 0 favorable de la nada, un resultat que dona avantatge però que ha de fer mantenir la en tot moment. Expliquem com estan les coses. Qualsevol victòria o empat davant el Tenerife B donaria el passi a la final de la Copa Federació als quadribarrats. Una derrota per un gol 1-0, 2-1, 3-2 o 4-3 també classificaria l'equip. Inclús, perdent per dos gols, el Sant Andreu seria a la final si aconsegueix marcar, és a dir, un 3-1, un 4-2 o un 5-3. Un 2-0 favorable als Canaris portaria l'eliminatòria a la pròrroga, mentre que el 3-0, 4-1, 4-0, 5-2... 5 o 5 classificaria els Igencs. L'accés a la final està de cara, però les experiències prèvies han de fer estar molt d'alerta de l'equip. A la fase catalana, la Pobla de Mafumet, amb el mateix resultat desfavorable de l'anada que en aquests semis, va aconseguir igualar i portar el partit a la pròrroga. També va fer-ho la penya Port de Tafalla, que, va, que es va refer del 4 a 1 de l'anada del seu estadi. A punt va ser el Villarrobledo, que després d'un 5 a 1 va posar contra les cordes els andreuencs amb un 4 a 2. Un factor diferencial aquest cop és que l'equip, tot i viatjar al mateix dia i havia ja de matinar molt, es desplaçarà en avió. Així doncs, el viatge serà molt més curt i l'arribada d'estir unes 10 hores abans de l'inici del partit. Sens dubte, doncs no és el mateix que haver de jugar justament baixar de l'autocar i ja amb 600 quilòmetres a l'esquena. Arribar el Tenerife B ve de perdre 3-0 contra les Palmes Atlético a la darrera jornada de Lliga. Amb la ment posada ja en aquesta tornada de termifinals, el seu entrenador, Kiko de Diego, destaca que el seu equip està molt il·lusionat amb la possibilitat d'arribar a una final i que serà molt important per ells mantenir la porteria a 0. Alhora, el tècnic ha fet una crida perquè els abonats xixerreros s'acostin a la ciutat deportiva de Geneto per animar els seus. Un partit que, evidentment, serà retransmès aquesta nit a partir de dos quarts de 10 a, a través d'aquesta sintonia, a través de Ràdio Trinitat Vella. I continuem parlant del Sant Andreu perquè ja tenim la llista de convocats per anar a Tenerife. El tècnic pit i ben moltes ha portat 16 jugadors pel partit d'aquesta nit a dos quarts de 10, corresponent a la tornada de les semifinals de la Copa Federació, que es disputarà a la Ciutat Deportiva de Geneto, Tenerife. L'equip defensarà el 2 a 0 de l'anada. La llista convocats és la següent. Morales, Eric, Chapia Nau, Cárdenas, Didac, Boljar Rubén, John, Gómez, Jorge Muñoz, Aitor, Josu Boniquet, Quim Araújo, Marc Mas i Edgar. Hem de tenir en compte que són baixa els lesionats Azparren, Melo i Prats i que no entren a la llista de per decisió tècnica Serra, Mitja, Xavi, Jiménez i Cristian. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que esperem que aquest vespre doncs, es pugui aixecar almenys aquesta semifinal que ens, durari, que ens portaria a la final que ens pot facilitar el guanyar 90.000 euros, que és el que aquest preu és el que dona la, la victòria a la Copa Federació. Més coses encara comentar-vos, doncs parlem de l'intercanviador de la Sagrera, perquè es tracta d'un espai de trobada i de creació. L'intercanviador de l'espai jove Garcí en ja està en marxa. Es tracta d'un lloc de trobada destinat als joves a partir de 12 anys.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 El pica-pica de llengües també està en marxa. Joves d'arreu del món es troben i parlen en diferents idiomes. L'activitat es fa cada dimarts i dijous i de moment ja hi ha grups de conversa en anglès, francès i alemany. Altres projectes que també funcionen són l'Espai Pròpolis, destinat al treball de les habilitats emocionals i socials. També la Mediateca. Està previst que a la primavera uns 200 joves passin cada tarda per aquest intercanviador dota creació. Més coses a comentar-vos, les escoles mantenen tots els grups de P3 per al curs 2013-2014. Les famílies de Sant Andreu podran prescriure els seus fills en escoles i instituts barcelonins fins demà divendres, amb una oferta inicial suficient per atendre una previsió de demanda molt similar al curs 2012-2013, ha informat el Consorci d'Educació de Barcelona en un comunicat. Posteriorment, en aquest procés, el Consorci podrà modificar el nombre de grups, tenint en compte les dades de preinscripció i les necessitats d'escolarització que es farà en relació amb l'alumnat admès i amb l'oferta de grups definitivament assignats. La demografia de la població ha evolucionat de forma irregular als districtes i barris i es preveu un descens de la població de cara al curs 2014-2015. En relació amb l'oferta de P3 corresponent als nens que van néixer al 2010, s'ha mantingut la ràdio de 25 alumnes als centres públics i concertats expositats excepció dels col·legis de Sant Andreu, on s'ha aplicat una ràtio de 26 nens per raons d'escolarització, excepte els centres d'atenció educativa preferent. També s'ha signat un grup addicional a l'escola La Maquinista del barri del Bon Pastor, que oferia tres grups de P3. A més, es tornen a oferir tots els grups de P3 que abans desapareixen als curs 2012-2013 per donar així una altra oportunitat a la millora de la demanda. Això afecta l'escola Alexandra Galí, Poeta Foix, Mare Nostrum, Torrent d'en Melis i Eduard Marquina. L'Institut Príncep de Viana, situat a la Sagrera, augmentarà un grup i oferirà quatre línies a primer d'ESO. I ara parlem ja de plana cultural, de les activitats i de les representacions que es fan als nostres barris. Parlem de Sergi Alaber, que arriba al Sant Andreu Teatre. El Sant Andreu Teatre alçat al Teatre Neopatria número 54 us ofereix a partir d'aquest divendres la Ver versió original, més. Un espectacle amb tots els ingredients. Hem de dir que aquesta obra ha rebut el Premi Botaca 2012 el millor espectacle de dansa atorgat pel públic. Serge ofereix una retrospectiva de futur i, i presenta un nou espectacle que inclou l'estrena de tres solos i la interpretació de peres antigues revisades per a aquesta ocasió, i que el ballari introdueix en breus comentaris i anècdotes, ja siguin referències de l'obra o personal. Amb aquesta proposta, Jalabert retorna al cor, al nucli, a de l'envi de la seva creativitat, a l'essència del seu moviment i de la seva presència, una ullada al passat des d'un present que mira cap al futur. La maduresa de la seva carrera té el desig un viatge a peses antigues amb, amb la secció de Montpò de preludis de l'any 2002, El Caponi del 82, Làgrimes Negres del 2003 i Fanny Valentine del 2005 i tres peces noves, BPO més 1, que compten amb una música original de Borges Ramos i vestuari dissenyat per Lídia Azzopardi doncs hem de dir que aquesta obra, eh, Beo Més, es realitzarà demà a partir de les 9 de la nit, dissabte també a les 9 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui, el que farem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! in the boots of Al 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs tal com us dèiem, hem començat el nostre programa d'avui. Estem en només 90 minuts de la gran final que pot eh, suportar el Sant Andreu avui contra el Tenerife. I per parlar-ne, nos doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic als nostres companys d'esports, en aquest cas amb Tomàs Martínez. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs explica'ns, com, com es prepara el partit d'aquest vespre? Doncs es prepara amb una mica de nervi realment perquè la gent vol arribar a la final, hi ha moltes ganes, després de tantes rondes, ara es veu molt a prop, molt a prop i després del, del partit d'anada, de és un molt bon resultat eh, uh -huh. que recordar perquè, perquè en els altres partits a casa s'havia guanyat, sempre s'ha jugat l'anada a casa, uh -huh. però excepció de la primera ronda contra el poble de Mafumet, sempre s'havien queixat un gol, i això és Sempre perjudicial, perquè després pot per complicar la vida. Mm. I després de patir el camp de Penyesport, de Falla i de Villarroledo, doncs ara, ara es vol tenir una, un partit de tornada còmoda contra el Tenerifebe, que és un aquell que va crear problemes amb Narcissana, sobretot els primers minuts, mm. però després el marcador petit de nada podria haver estat força, força més ample. En principi anirà tota la plantilla cap a aquest partit que es juga a dos quarts de Déu del Vespre, que farem per a Ràdio Trinitat Vella, mm -hmm. I, i sobretot cal tenir en compte que el Teneri Fede és un equip petició filial, és un equip bastant potent que s'ha eliminat el Cartagena, que és el líder del grup 4 de la segona divisió B, uh -huh. per tant, l'equivalent a l'Horacat de València, per exemple, uh -huh. i després un, propon la Barada, que, que també està en posicions de playoff en el seu grup de segona mea, el grup 1. Uh -huh. Per tant, hi ha hagut un llarg recorregut eh, per poder arribar a aquesta semifinal de, que es jugarà aquest vespre, no? Efectivament, s'ha sí, eliminat la primera ronda de la Pobla a Fumet, uh -huh. després eh, una periós, no es va patir perquè es va haver de passar la, a la tonda de penals, i després han vingut eh, desplaçaments de Via Robledo contra el Peñesport de Tofalla, per exemple, potser els partits més complicats, també contra el Lleogronyès, uh -huh. i per tant així s'ha arribat a aquestes semifinals i així vol arribar a la, a la Copa Federació, la final, la final uh -huh. que es disputaria o bé contra el Saragossa bé, o contra un equip de l'Orca, que és el uh -huh. nou oficial un equip de l'Orca, de Múrcia, per tant, i, i hi ha ganes, ganes d'aconseguir aquest títol, que també és important, perquè en cas de guanyar-lo serien 90.000 euros pel club, que evidentment li vindrien molt bé a la caixa de, de l'equip de Manuel Camino. Doncs sí, i, i més de cara a afrontar doncs, l'ascens possiblement a segonada, no? Sí, sí, sens dubte, de cara també... A la temporada que ve, el muntar una plantilla pot ser una mica més competitiva, a, com, a cobrir per dalt de auto també que té l'equip, uh -huh. perquè és important assegurar això, assegurar una balda que era la propera temporada, és important també econòmicament, i per això se li donat tanta importància des de la directiva a aquesta competició. Uh -huh. Perquè en cas de que es quedés amb empat, uh, això voldria dir que els entendreu que té possibilitats de continuar, no? Llavors, uh, aviam... Eh, com queda la situació. Després del 2-0 de l'anada eh, el Tenerife hauria de guanyar per dos gols a 0 per forçar una pròrroga i per més de dos gols per guanyar l'eliminatòria és a dir, un 3-0 li valdria i el Sant Andreu que hauria eliminat, un 4-1 també, i a partir del 2-0 totes les victòries de, per dos gols de diferència serien favorables al Sant Andreu, és a dir, un 3-1 un 4-2, un 5-3 per al fet d'haver marcat més gols fora de casa que el rival per tant, el Sant Andreu ha d'anar, eh, evidentment, a guanyar, sinó no empatar, tots els empats li vindrien bé, a uh -huh. partit d'avui, i té aquest marge de dos gols en cas de perdre, que, que bé, és una marge prou ampla, no, no tan ampla com altres vegades, però sí que uh -huh. no és una mala renta per a aquest partit de tornada. Perquè ara mateix el Sant Andreu ja és a Tenerife? Sí, eh, sí en principi sí, crec que viatjaven uh -huh. ahir, cap allà, uh -huh. i ara ja està, ja preparem el partit, per, per tornar en principi de cara a demà. Tornem amb, amb vols, evidentment, amb, amb membres de l'estat, amb la convocatòria sencera, etcètera. Uh -huh. I sabem la llista de convocats per a aquest partit? Donc, doncs jo, jo no tinc a suposo que la web del club ja ja l'hauran ja posat, perquè a més en un, en un desplaçament d'aquestes característiques ja només hi van els jugadors destacats. Y uh entonces, -huh. eso es lo que se hace, yo ya me la esperaba, y aquí ya ¿eh? me, me lo uh -huh. Sí, me pasan una nota uh, a la lista de convocats, son Morales, Eric, Xapi, Cárdenas, Didac, Borja, Rubén, John Nesquens, Gómez, Jorge Muñoz, Aitor, Josu, Boniquet, Quima Araujo, I Marc Mas y Edgar. Aquests serien els que hi ha convocats, el que parla que sí que hi ha també, eh, lesionats com a Sparren, Melo i Prats i a la llista de, per decisió tècnica doncs no, no s'ha inclosa a Serra Mitxa, a Xavi Jiménez i a, a Cristian. Però el que, sí que no és, clar, el que sí que entra en aquest, en aquest grup és, és l'Edgar, que és un dels grans golejadors del Sant Andreu. No? Sí, efectivament és un dels màxims golejadors de la Copa Federació. Uh -huh. i també en lligues a 13 gols al Màxim Olegio de l'equip. Uh -huh. O sigui, que pod podem donar per bo al fet que l'Edgar doncs, eh, aquesta, aquest, aquesta nit sigui a, a, entre els convocats, no? Sí, efectivament. Uh -huh. Perquè l'Edgar també ha seguit una trajectòria bastant, bastant llarga o sigui, uh -huh. per arribar fins aquí, no? Sí, també estem en dels puntals de la Copa Federació per arribar aquí. I, i serà important avui, de cara d'això marca un gol, el camp contrari que sempre és bo. Uh -huh. Doncs estarem pendents aquesta nit a veure què és el que entraiem d'aquest de, de partit. Després ja ens esperaria el que és la, la final i aquí doncs, hauríem de veure de quina manera jugar al Sant Andreu per poder emportar-se aquest títol. No? Primer sí, s'ha de veure els rivals, s'ha de veure si s'hi pot arribar i després la tornada seria a casa d'anar de fora. Però bé, això ja s'anirà parlant més endavant. Uh -huh. mm, per tant, uh, tu com a, com a membre de l'equip d'esports uh, veieu amb, amb optimisme el partit d'aquesta nit? Sí, sense dubte doncs haurem de, de veure què és el que passa finalment perquè el Sant Andreu doncs aconsegueixi la, la victòria. Ah, exacte, moltes gràcies. Molt bé, doncs moltes gràcies, Tomàs. Adéu. Vinga, que bé. Molt bé, doncs ja ho, tenim, ja ho tenim aquí aquesta nit, a partir de dos quarts de deu, retransmès en directe per Ràdio Trinitat Vella al partit Sant Andreu... Bé, al revés, Tenerife V, Sant Andreu i que enfrontarà doncs, en aquesta Copa Federació aquests dos equips que han de donar-ho avui tot pel tot per poder accedir a la, a la final, a la, al que seria la, la final de la Copa Federació que segons el que tinc entès també es juga a, a dos partits, és a dir, el de nada i el de tornada. Això doncs, complica una mica el que seria la, la final, però mmm, bé, no, no podem estar mmm, desaguts de encara fins que no es juguin aquests partits. Molt bé, doncs El que farem ara mateix serà una nova pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara!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 Potser més adreçat a la gent jove, perquè es tracta de l'Espai Jove Garcilaso, i hem de dir que el nou intercanviador de la Sagrera ja ja s'ha posat en marxa. I per parlar-ne d'aquest tema doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic al regidor del districte d'aquí de Sant Andreu, el senyor Raimau Blasi. Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs explica'ns, quan s'ha posat en marxa aquest intercanviador? La veritat és que ara ja fa uns dies, per dir-te que uh -huh. ja fa unes setmanetes eh, que s'ha posat en marxa l'intercanviador l'Espai Jove Garcilaso, i que va dirigit als joves i també als adolescents, dir o sigui, uh -huh. perquè un dels referents que tenim a nivell d'adolescents a nivell de la ciutat és precisament aquest equipament. Uh -huh. Per tant, el que s'ha volgut és uh, trobar un lloc de, perquè els joves doncs, es puguin uh, trobar i passar-s'ho bé. Efectivament, a veure, amb aquest espai, jo crec que el nom ja diu molt, U, uh, uh -huh. intercanviador, no només per la proximitat que tenim de l'intercanviador de la Sagrera, que tenim allà metro, eh, tren, etc., autobusos, Eh, sinó també com un punt de trobada interrelacional eh, de persones amb els quals es pot desenvolupar eh, un conjunt d'activitats. No està completat tot el que és el projecte, ens falta una petita peça que és tenir l'aula informàtica, per dir alguna manera, que mm. més a més hem comptat amb la col·laboració de la Fundació La Caixa eh, mm. i una vegada ja estigui eh, en marxa i atindem doncs, lògicament complet eh, de moment aquest equipament que ve fruit també, i cal recordar-ho, una transformació que va experimentar després del trasllat de la biblioteca, de la part de la biblioteca que havia de conformar uh, l'Alxènica, i, uh -huh. lògicament, tenim sempre present que, si no, els veïns de la Sagrera se'ns enfaden, que tenim una fantàstica biblioteca, que és la Marina Protet, que és la de referència pel barri de la Sagrera i per tot lo que és l'entorn. En aquell moment ens doncs, va aflorar un espai amb el qual havíem de dotar de contingut i conjuntament amb la regidoria d'adolescència i joventut doncs vam explorar diferents possibilitats intentant completar també, mica mica el que és un projecte que va molt més enllà com és la xarxa d'equipaments municipals. A partir d'aquí, amb un equip humà i tècnic fantàstic que és el que està dirigint a dia d'avui l'Espai Jove Garcilaso amb la seva directora al capdavant, l'Alicia Aguilera doncs hem aconseguit fer un plantejament que sigui trempador, eh, que faci, doncs engresqui els nostres adolescents i joves no necessàriament associats. Donem aquesta vessant també eh? és un dels serveis, la possibilitat d'encaminar i facilitar que es puguin constituir associacions, que dirigir els adolescents i els joves a formar part d'entitats ja existents Però a partir d'aquí doncs es plantegen un seguit de serveis addicionals als que ja hi havia l'es part relacional institució. Va de tenir una vessant importantíssima. I, a més a més, hi ha una part de gestió que seria una vessant més emotiva i expressiva, uh -huh. eh, que hem trobat la complicació d'una entitat també que ens dona un cop de mà en poder-ho desenvolupar. Uh -huh. Per tant, deixem els llibres enrere i, a partir d'ara, doncs, quin tipus d'activitats eh, podran trobar els joves? Doncs mira, eh, allà podem trobar, com deia, una vessant més d'expressió de, intentar arribar doncs, a la vessant comun comunicativa, al de, desenvolupament de tot el que seria aquesta part més eh, intel·lectual. No, no és la paraula intel·lectual, però sí més emocional. Uh -huh. Tenim la vessant, que probablement és el que dona el seu nom, no? Una vessant més lúdica, més eh, relacional, la vessant, més intentant aplicar, per dir-ho alguna manera o no, noves tecnologies... Insisteixo insistixo en aquesta peça que també passarà a ser importantíssima en relació a l'espai que seria de d' informàtica, uh -huh. eh? tenim l'espai d'assessorament de d'entitats i això ho ve a reforçar. insisteixo, dir perquè ja, ja s'est desenvolupant una gran feina, uh -huh. ve a reforçar l'activitat que dia avui ja s' desenvolupada. Per exemple, allà record que tenim els jull assaigs, per exemple uh -huh. eh? I, del qual ho surten. Eh, Donc escol la, la, la possibilitat de que hi vagi eh, gent a assetjar, grups de música, instruments, etc. Recordar recordarar també eh, la possibilitat d'algunes exposicions, algunes activitats que es fan dirigides i obertes no només al barri, sinó a tot el districte i a la ciutat. Eh? Uh -huh. Perquè deixem que vengui sobretot recalquim aquest important missatge que aquest equipament ha passat a ser un equipament de ciutats. Uh -huh. Per què? i perquè quan es fan els estudis d'assistència de persones de procedències, doncs lògicament és gent que per la bona comunicació a nivell de transport públic que té aquest equipament, ens ve de tota la ciutat. Uh -huh. Perquè els joves que vulguin també podran uh, oferir els seus projectes? O... També, també. Seria allà, allà, escolta'm, allà és donar eines als joves u uh -huh. per poder-se relacionar, per poder-se donar a conèixer i per poder crear, és a dir, aquesta la sang creativa de que puguin eh, transformar i portar a fer realitat a diferents, eh, diferents projectes, no? I jo uh -huh. crec que és un espai important. I a més a més intentarem, ara, mica en mica, anar eh, redistribuint, reorganitzant el que seria aquest projecte important de l'espai Jove Llobacarotilasto per dotar-lo encara, en aquest sentit, de, de més serveis. Mhm. Uh -huh. Per tant, són dues plantes adreçades a, als joves que s'obren amb aquest intercanviador. Efectivament, són aquestes dues plantes de 300 metres cada una. Ara no m'agradaria equivocar-me, eh? parlo de memòries. Aquestes eh, dues plantes que s'han posat a disposició precisament com a intercanviador. A més a més, comptar. Jo crec que també li dona un toc d'originalitat o que diu eh, molt del, del projecte i hem comptat amb la col·laboració d'un jove Uh, que dir bueno, que el grafit i a la, la pintura i que és un tio, que, un artista uh -huh. que a més a més ens ha uh, decorat tot el que seria les escales que fan la connexió um, amb, aquestes, amb aquestes dues plantes uh -huh. doncs et passo un moment amb la Susana que també vol preguntar-te alguna bon cosa bon dia senyor Blasi bon dia. M'agradaria destacar també que l'espai, aquest espai de trobada, el nou intercanvi de la Sagrera, ofereix la possibilitat als joves de donar una cosa que tenim a canvi d'una cosa que no tenim, és a dir, donar la nostra implicació nostre, a un intercanvi, a les nostres habilitats, els nostres coneixements, sense haver de donar diners a canvi, que és el que es falten molt als joves i d'aquesta manera poder tirar endavant projectes correcte Escolt, això és allò, allò que en deien el trueque no? mm -hmm. Dic, una cosa canvi d'una altra sense necessitat de que hi hagi una transacció econòmica eh, pel mig, és a dir el, el valor de, del coneixement o el valor del, del que cadascú pot arribar a oferir eh, a nivell de la seva pròpia experiència dels seus propis coneixements. Mm -hmm. És una manera molt interessant de primer que ha fer fer que els joves tidien endavant els seus projectes eh, incloguin més coneixements o Eh, avancin els seus coneixements sense haver de fer una inversió econòmica i que potser eh, tirin endavant projectes propis i laborals, no? Efectivament, a veure, un dels objectius quan eh, posem a disposició eh, equipaments eh, dins de la xarxa d'equipaments juvenils del propi districte, i a més, en aquest cas dirigit joves, doncs passa i ve a ser per aquí, no? L'oferta al més àmplia possible lògicament amb un cost raonable eh, i per descomptat aconseguir la implicació de les persones. Si sí, hi el sentiment aquell també de pertinença en una societat, el sentiment aquell de, de pertinença o d'aquell punt d'obligacions també o de drets que pots arribar a establir eh, com a persona responsable, responsable en el teu propi entorn de, de convivència. El que també ens ha arribat és que eh, la gent jove que en aquests moments es troba a l'atur doncs evidentment el nou intercanviador doncs, està servint una mica perquè els joves eh, facin tasques que fins ara doncs, no podíem fer, no? A veure, no oblidem que continuem mantenint el punt d'informació juvenil, eh, uh -huh. i que hi ha un conjunt de tasques, recentment, de la setmana passada, que aprovàvem el Pla d'Adolescència i Joventut de la ciutat de Barcelona, 2013-2016, uh -huh. amb el qual un dels elements més importants al qual fem referència, seria un dels fets més importants per se fer, el de la lluita contra l'atur juvenil, és a dir, intentar... Algo que ens afecta en conjunt a la societat i que té una especial afectació al que serien els joves, bueno, malauradament estem parlant de pràcticament una cosa més d'un 45% de desocupació juvenil, a la qual haurem de fer front. Aquí doncs, també intentar posar recursos. És un repte que tenim per endavant. No tenim la vareta màgica, però hem de continuar treballant per buscar solucions paliatives lògicament i per l'altra solucions donc que vagin una mica més enllà i que haurà d'anar vinculat i això ja és un altre element no, que no, no queda necessàriament relacionat amb aquest espai, però és per a la generació o intentar generar eh, llocs de treball. És a dir, que això ja és un pac. Aquí poder donar eines, poder donar formació, poder donar instruments per ser utilitzats tant per la cerca de feina com per poder buscar sortides per, com per poder, conduir o reconduir aquestes persones amb projectes que ja estan desenvolupant la ciutat de Barcelona, com per exemple a través de Barcelona Activa, doncs uh -huh. lògicament eh, serà un espai idònic per poder-ho realitzar. Uh -huh. Per tant, a partir del contacte entre els joves també poden sorgir iniciatives que després doncs, es converteixin en, en una feina o, o, o en una uh -huh. activitat a realitzar, no? Per no Perquè no? I jo em refermo amb el que dic, aquesta extensa cartera de serveis que té en l'àmbit de l'emprenedoria de Barcelona Activa, o fins i tot un projecte que en els propers mesos en començarà a veure el seu desenvolupament com serà l'espai del Canòdrom, en el qual també s'intentarà promoure aquesta vessant creativa i d'emprenedoria en l'àmbit artístic uh -huh. i cultural. La posada en marxa del Canòdrom, sabem quan... No. Ja dit, dic, En els següents mesos i de forma progressiva, aquest espai anirà veient, dic, és un àmbit que correspon a l'Institut de Cultura, uh -huh. el projecte està definit i ara s'ha d'anar fent les diferents adaptacions d'aquest espai, d'aquest equipament, precisament per poder portar a terme aquesta activitat dins estejo de promoure l'emprenedoria, de la sinèrcies en l'àmbit cultural i artístic Sí, però des d'una vessant molt similar al que estem fent com a Barcelona. Aquí, uh -huh. Molt bé. Doncs els joves a partir de 12 anys que sàpiguen que ara a partir d'ara o des de fa unes setmanes doncs, tenen aquest nou intercanviador per poder doncs, interrelacionar-se. No? Ah, això mateix. Eh? Uh -huh. Molt bé. Doncs Perfecte. regidor Raymond Blas moltíssimes gràcies per atendre'ns la nostra trucada avui. Moltes gràcies a vosaltres. I que vagi bé la Setmana Santa. Igualment, igualment. Mira. Molt bona feina. Moltes gràcies. Que vagi bé. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui. El que farem ara mateix serà una nova pausa, recordar-vos abans que tenim dues vies de contacte. Un és el nostre telèfon, que és el 933456454 i l'altre és informatius arroba Les dues vies de contacte us serveixen doncs, per fer-nos a tot allò que vosaltres creieu eh, interessant. Doncs queixes, dubtes, suggeriments, doncs això tot aquí en aquest programa en el tot un va plat fins ara perdíssima rojo soñar Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir que Sergi Albert arriba a partir d'aquest divendres al Sant Andreu Teatre. Per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu director, el director del Sant Andreu Teatre, L'Oscar Rodríguez. Molt bon dia. Bon dia. Doncs ja, demà ja es posa en marxa aquesta nova activitat de l'Espai Dansat, oi? Sí, senyor. Un, com dir? cada última setmana, cada mes, el dediquem a la dansa i, i en això estem. Uh -huh. A més, hem de dir que aquesta obra que es presenta demà ha rebut diferents premis, no? Sí, bàsicament és el Premi Butaca l'any passat, el 2012, el millor espectacle de dansa d'aquí a Barcelona. Uh -huh. que és el Premi Botaca, que és que vota el públic que, va, que assisteix als espectacles de la ciutat. Uh -huh. I què és el que ens ofereix en Cesc Jalaber en aquesta proposta? Bé, el programa que ell presenta, l'espectacle es diu UBO+, és a dir, versió original Plus, uh -huh. i aleshores el que fa és una mena de, de viatge al llarg de la seva història de dansa, ofereix uh, unes vuit coreografies, llavors n'hi ha tres de noves, que és aquest Plus, i 4, entre quatre o cinc, doncs, que ell fa de, de lo llarg de la seva història que ja havia fet anteriorment. Tot això. Tot això, a més a més, doncs, en aquest cas, a més a més, de ballar, ell és ell, ell, ell, ell, ell sol i a més a més, de ballar, presenta, a part, l'explica, unes claus per entendre cada una de les coreografies que, que presenta, que fa, perquè ho ha fet, és a dir, dona una, una clau verbal per a la millor interpretació. Uh -huh. És a dir, el Sergi Albert, porta una llarga trajectòria dedicada a aquest món de la dansa, no? Home, sí, llarguíssima, el Sergi. Segurament és eh, el coreògraf i ballarí doncs, amb, amb més projecció internacional. Aquí en tenim, tenim bones mostres, eh, però avui en Cesc és, ja, ja té 60 anys, és un, ja té els seus anys, vull dir, té experiència, té vida i evidentment és un referent dins de la dansa europea i mundial. Mm -hmm. És un, un, una obra que el que fa és recollir tot el que ha, ha donat de si sí la seva vida tra, la seva trajectòria. sí. Uh -huh. Són l'estrena de tres solos? Bé, el que fas és una estrena de, de tres peces noves uh -huh. bé estrena això ho va estrenar exactament perquè aquest Premi Botaca 2012, això va estrenar al maig del 2012 al lliure i aquest mateix espectacle està constituït, això que dic per tres peces eh, que els van estrenar llavors, és a dir, ara fa un any i cinc ja fetes retrospectives anteriorment Mhm uh -huh. Amb aquesta proposta, eh, doncs suposo que en Cés Jalabert també ens ofereix una mica la mirada al passat per mirar cap al futur. Sí, evidentment, eh, és, una, és una, com si una masterclass, per dir-ho d'alguna manera, doncs, del, que, del que ell ha fet i en aquest moment ell para, recupera doncs, això una mica, aquest component d'explicació, de, de verbalització, de comprensió de la dansa contemporània, mm -hmm. a partir justament del seu, del seu, de la seva història per anar per mirar endavant amb aquestes tres, tres solos, amb aquestes tres, tres coreografies noves doncs, que ell també presenta. Fa, fa, un, fa un una mirada àmplia, eh, a 20 anys en aquest cas eh, de professió, perquè el més antic que ha estrenat, per exemple, és la peça El Capone del 82, doncs el 82 o són 30 anys, com si sigui de 30 anys, no un recorregut per 30 anys de, de dansa, i a més a més amb aquesta aportació d'aquestes tres noves coreografies que va fer ell sol. Mhm. Uh -huh. També hem de dir que el Sergi Alavera ha viatjat per tot el món pràcticament. Sí, sí, uh -huh. sí, sí, sí, sí. El Sergi Alavera és dir que és, és un referent absolut dins de la dansa contemporània ja mundial i i justament i en aquests moments encara més, però vull dir que uh -huh. que, que justament el tema de la dansa està una mica complicat en aquest país i que hem dobrir obrir-nos cap a fora doncs en Cesc ja fa molts molts molts anys que està ben obert cap a cap a l'internacionalitat. Uh -huh també és important dir que es tracta d'un personatge, d'un ballarí que sempre ha tingut com a referència a Barcelona. Això també és important de poder-ho dir, no? Sí, evidentment ell és, eh, ell és barceloní, ell és d'aquí, ell ha estat eh, molt de temps doncs, vinculat justament al Teatre Lliure, també de Barcelona, durant molt de temps, amb les seves activitats de dansa. Aleshores, doncs, eh, segurament, eh, la majoria d'artistes doncs, parteixen de la seva realitat per, per poder crear i, i sens dubte, doncs, en sens que també ho ha fet. Uh -huh. Per tant, demà, a partir de les 9 de la nit, la gent d'aquí de, de Sant Andreu, que no es perdi aquesta presentació d'aquest espectacle, no? No, va, jo ho recomano absolutament aquest, aquest trimestre, ai, aquest, aquest, aquest 4 trimestre, doncs, per exemple, la setmana passada, perdó, bueno, el mes passat vam tenir l'Àngels Margarit, que també és tota tota una important coreògrafa i ballarina del país, ara tenim en Cesc, en dir que l'espectacle, ja et que està premiat com el millor espectacle de dansa, i ja han passen molts al cap de l'any per la nostra ciutat, uh -huh. és a dir, evidentment, tot aquell que li agradi la dansa i el que no l'acabi d'entendre gaire, però que vingui perquè és un espectacle assequible, el, el tipus de dansa que fa el Jalabert és absolutament entenible, assequible amb totes aquestes explicacions, és a dir que, evidentment, és una, és una bona activitat cultural per fer aquest cap de setmana. Uh -huh. Perquè em havia dit que es tractat de l'obra de Cecilia Lavert inclosa d'Entrar de doncs, a de l'Espai Dansat, que l'Espai Dansat doncs cada mes ofereix alguna proposta. Sí, sí, sí, sí. Uh -huh. uh, que, per exemple, aquest any 2013, doncs, vam començar el mes de gener amb, amb, un, amb unes propostes de joves creadors eh, una col·laboració amb, també amb Europa que es deia Airwaves, el, el mes passat això vam tenir l'Àngels Margarit amb, uns fa, que es diu Next pel seu darrer treball i ara el Cesc Jalaber aquest mes i el proper tindrem, tindrem un espectacle de tap és a dir que cada mes, eh, i és la nostra voluntat a partir de quan nosaltres ens especialitzem en aquesta temporada en teatre familiar i dansa doncs cada, cada mes eh, tenim tres dies dedicats a la dansa molt bé, doncs esperem que aquest divendres, dissabte i diumenge la gent d'aquí dels nostres barris s'acosti al Sant Andreu Teatre per gaudir d'aquest espai, de l'espai dansat no? Això esperem Molt bé, doncs Oscar, moltíssimes gràcies per atendre la nostra trucada i esperem, doncs, això, que vagi molt bé A vosaltres, per sí. tractar-nos sempre també Molt bé, molt bon Molt bé, doncs nosaltres que eh, el, el que podem dir d'aquesta obra és que el César Levert Uh, B.O. Més uh, s'oferirà doncs a partir de demà a les 9 de la nit al Sant Andreu Teatre, però també podran comptar amb aquesta representació de dansa dissabte a la mateixa hora a les 9 i diumenge a les 6 de la tarda. Uh, una obra que tal com ens explicava ara mateix l'Òscar Rodríguez doncs, ha rebut el Premi Butaca 2012 el millor espectacle de dansa atorgat pel públic. O sigui, això vol dir que el públic doncs ha votat aquest espectacle i mmm, caldrà veure doncs, ara què és el que ens ofereix demà. Que el públic doncs pugui veure com, com funciona aquesta obra. No? Una retrospectiva a tota la carrera professional d'aquest ballerí tan important català del doncs, G. Sergi Lleberg. -se D'acord, doncs ara el que farem serà una nova pausa però atenció perquè tornem tot seguit i tornem amb, el, amb la nostra habitual agenda així que agafeu llàpics i paper perquè tot seguit us donem algunes... Un, algunes algun... opcions, sí, algunes idees puc... per aquí a cap setmana Exacte, fins ara Surto corrents cap al carrer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 Jo dic Recte final del nostre programa d'avui i el que fem ara mateix doncs, és comentar-vos algunes de les activitats i dels actes que realitzen als nostres barris. Per exemple, ens acostem a la 9 de La Sagrera, perquè eh, posa en marxa Guerrilla Tàctiques per la Microcultura. Enau Ibanof, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Hondures, número 28, inicia un altre segle de Guerrilla Tàctiques per la Microcultura, que organitza l'Enau Ibanof i Projectes. Les guerrilles són sessions de debat i reflexió mensuals al voltant de diversos àmbits de la gestió de productes culturals.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 comença el 2013 adaptant-se a la situació que s'està vivint, cerquen alternatives guerrilleres per seguir formant-nos, debatint sobre microcultura i fent networking. Creuen molt interessant l'espai formatiu, però també valoren molt important l'espai de networking. Aquest cicle ve acompanyat d'un nou concepte de Pal Carmanyola Networking, és a dir, podeu portar la vostra Carmanyola per dinar tots plegats i s'ha establert un nou calendari i s'han adaptat els preus. Per tant, les sessions proposades estan extretes de les valoracions que han fet els participants de les anteriors. Dem El tema demà divendres serà els CO, un posicionament de treball en xarxa. Els ponents s'aniran publicant progressivament, així com els resultats de cada sessió a guerrilla-microcultura.tumbel.com, on també trobareu la dels cicles anteriors. Doncs, eh, recordeu, demà teniu una cita a la Nau Ivanov a partir de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i si voleu us podeu quedar a dinar. El preu per cada sessió són de 10 euros, eh, esmorzar inclòs. Per dinar, doncs, podeu portar-vos la Carmanyola o demanar el menú de 10 euros que hi haurà. Més informació i inscripcions, doncs formació arroba I atenció perquè eh, portem doncs, tota la setmana parlant-vos de la setmana de l'aigua. Què és això? Doncs ara mateix ens ho explica la Susana. Fins diumenge podreu gaudir d'exposicions, taller de consum responsable, projecció d'audiovisuals. També es faran les primeres jornades paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona. Doncs d'entrada, en aquests moments ja hi ha una exposició. L'exposició es diu el Rec Comtal a la Trinitat Vella, que estarà fins diumenge, i el que hem de dir és que la sèquia que va néixer a Montcada a l'època medieval i que portava l'aigua a Barcelona per regar l'horta del Pla de Barcelona, doncs aquesta sèquia va formar part del barri de la Trinitat Vella i de la seva gent, fins ben entrada a la dècada dels 80. Així ens ho expliquen des de l'Associació per la Comissió per la Recerca i la divulgació de la Memòria Històrica de la Trinitat Vella. Hem de dir que aquesta exposició doncs, la podeu anar a veure a la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barrero, carrer Galícia, número 16, i també comentar-vos que hi ha uns horaris, eh, que és al matí seria dimarts, dimecres, dijous i dissabte, de 10 del matí a 2 del migdia, i a la tarda hi ha ja, dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 4 de la tarda, a dos quarts de 9 de la nit. Aquests actes també inclouen projeccions edificals, com per exemple la que cull avui dijous a les 6 de la tarda, que porta partidul per una nova cultura de l'aigua, basada en els principis fonamentals de conservació, eficiència i equitat. L'aigua és un patrimoni col·lectiu que cal protegir de cara a les futures generacions i per això cal utilitzar-la gestionar la demanda de manera eficient. Aquesta proyecció és a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya és i és de l'any 2006. Més coses a comentar-vos, doncs hi ha connexió entre Font Santa i la Trinitat que es tracta de la perforació del túnel que connectarà les distribuïdores de Font Santa i la Trinitat aquesta proposta ens la ofereixen des de l'Agència Catalana de l'Aigua de la Generalitat de Catalunya i pertany a l'any 2008 això és el que podeu veure al centre cívic de la Trinitat Vella, al carrer foradada número 36 i hi ha un número de telèfon per si voleu saber els horaris que és el 9334 370-16. Ecco. Et... I encara hi més coses. Aquesta Setmana de l'Aigua també inclou les primeres jornades paisatges culturals de l'aigua al Pla de Barcelona, que serà a partir de demà divendres i tot el cap de setmana. Doncs de què tracten aquestes primeres jornades? Doncs tracten de la preservació i la difusió del patrimoni de l'aigua, que ha estat una tasca que molts agents culturals i socials arreu del Pla de Barcelona realitzen des de fa temps. Aquestes jornades es plantegen així com un punt de trobada de totes aquelles entitats i persones que interactuen amb els elements del patrimoni hidràulic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 Així doncs, comencem que aquesta setmana de l'aigua comença de medi-vendres al Centre Civil de Trinitat Vella i a dos quarts de set de la tarda tindrà lloc la inauguració a càrrec del regidor del districte de Sant Andreu, el senyor Raymond Blasi, a les 7 de la tarda hi haurà la conferència als paisatges culturals de l'aigua a càrrec de Carles Llop, que és arquitecte i professor, professor de l'OPC, l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès i a dos quarts de vuit del vespre la presentació del projecte audiovisual Memòria de l'Aigua d'Ignasi Manguer, historiador i coordinador de projectes de la Fundació ASUT. I a les 8, doncs, torn de paraules. Molt bé, i encara tenim altres coses a comentar-vos, uh, per exemple doncs el que podem parlar ara és del Barcelona Robotics Challenge 2013 que s'ubica a la Fabra i La Fabra Coats, al carrer de Sant Adrià número 20, acollirà aquest dissabte, de deu del matí a sis de la tarda, un esdeveniment de robòtica educativa anomenat Barcelona Robotics Challenge 2013. La iniciativa ha estat creada per tal de fomentar la ciència, la tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques a través de concursos i activitats de robòtica educativa. Doncs ja ho sabeu, aquest dissabte, a la Fabra i demà en parlarem ampliament, amb l'Institut de Cultura de Barcelona. Nosaltres que ho deixem aquí i eh, doncs, donar les gràcies al Ricardo Malabé per estar avui a, a la part tècnica del nostre programa i també a la Susana Avila, que evidentment sense ella aquest programa no es podria realitzar. Eh, més coses, doncs potser dir-vos que eh, hi ha un projecte d'edició d'un llibre el que vol és aconseguir 3.000 euros per inventariar, és a dir, per mostrar les masies i les cases de pagès de Sant Andreu de Paloma. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. És la una. Notícia.